Була в мене не Бога, при мені вона і зросла, Марко Вовчок. Три явори посадила сестра при долині, Шевченко. Він такий у нас чоловік, що все при начальстві крутиться, з живих уст. У всіх цих прикладах прийменник «при» позначає місце. уживають його як відповідника до російського прийменника «в». Як живе чоловік при вбозтві, то хороший зробиться поганий, а як при волі, то й леда, що покажеться гарне. Грінченко. А в таких висловах, як при розумі, при здоров'ю. Був чоловік середніх літ, при здоров'ю. Ганна Барвінок. Далекоріч ми натрапляємо на прийменник при з відтінком часу. При слові ключниця Зоя злісно стиснула губи Леся Українка. При такій інтенсивній праці треба добре їсти. Коцюбинський. При згоді були люди. Словник Грінченка. У цих фразах можна поставити і описову конструкцію. Коли почули слово ключниця. Коли так інтенсивно працювати, коли згоджувалися. Якщо в фразі мовиться про історичний або тривалий час із життя певної людини чи багатьох людей, тоді класика і народне мовлення вдаються до прийменника «за». Ото було «за наших часів» – Верді, Росіні, Лесі Українка. «За Хмельницького Юрася пуста Україна звелася, а за Павла Тетеренка не поправиться й теперенька, Номес. За царя панька, як земля була тонка, приповідка. Це було ще за життя мого батька з живих уст». Із цих прикладів випливає, що й у трьох перших фразах слід було сказати – коли будували або будуючи клуб, ми застосували. Коли є бажання або бажаючи, цього можна досягти. За всіх обставин. Сполучники. Аби, щоб, щоби, жеб. Жеби. Сполучник аби, звичайно, є відповідником до російських ліжби Толькаби. Аби день до вечора, приповідка. Нехай собі співає, аби не голосно. Шевченко. Але в деяких говірках української мови це слово править за синонім сполучників «щоб», хоч би, якби. Це позначилось і в нашій класичній літературі. Наприклад, «Я аби хотів, що Попові дати, то не дам, бо не маю». «А він аби хотів здерти, то не зідре, бо не маю, що здерти». Стефаник. У сучасній українській літературній мові сполучника «аби» вживають тільки в його першому значенні – тому у фразі взяті з газетного фейлитона слово «аби» стоїть не на своєму місці. Всі можуть засвідчити, не було ще випадку, аби хтось із працівників управління навіть з виховною метою хапався за пасок, розмовляючи зі своїм сином. Тут і в подібних випадках треба послугуватися сполучником «щоб». Як це чуємо в відомі народні пісні – щоб наша доля нас не цуралась, щоб легше в світі жилося. Слід зауважити, що в говірках західних областей України трапляється замість «щоб», «щоби» сполучник «жеб», «жеби». Немає злого, «жеби» на добре не вийшло. Такий сполучник треба вважати за діалектизм і полонізм який прийшов у тіговірки під впливом польської мови. Звісно, йому не може бути місце в літературній мові, крім тих випадків,